Asyhadu alla ilaha illallah wa la lah. asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karunia yang besar dari Allah subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Kita ditolong oleh Allah, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermajelis ilm. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keikhlasan kepada kita semua. Menghadiri majlis ini dalam rangka untuk tak korup mendekatkan diri kepada Allah, karena talabul ilm adalah ibadah yang paling mulia di masa ini, dan kita niatkan untuk mengangkat kejahilan kebodohan yang ada pada diri kita dan itu banyak. Kita hadir bermajlis Dengan niat Untuk beramal Dengan niat untuk Beramal ya. Sebagaimana so, kata Sebagian Ulama salaf Barang siapa datang ke majlis ilmu Semata ingin Ilmu Maka banyaknya ilmu tidak bermanfaat bagi dia Tetapi barang siapa datang Ke majlis ilmu Karena ingin beramal Maka ilmu yang sedikit Bermanfaat baginya Karena ilmu itu hanya Wasilah Faktor Perantara untuk mencapai tujuan, yaitu beriman dan beramal soleh. Barakallahu fiqro. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengangkat tema benteng-benteng pelindung dari Shebon. Yang Kami Petik dari kitab Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Yang berjudul Kitab Bada'i Fawaid Mengingat bahawa Syaitan Adalah Musuh kita yang selalu harus kita jadikan musuh. Bukan kawan. Bukan wali. Melainkan musuh bewuyutan kita yang selalu kita jadikan musuh. Ada setiap detik-detik kehidupan kita. Pada setiap detik-detik nafas kita. Apalagi iblis wakana minal jin dan dia dari kalangan jin yang darinya lah terlahir Muncul setan-setan Bala tentaranya Iblis Yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT Dikarenakan kesombongannya Tidak mau tunduk kepada perintah Allah SWT Sujud kepada Adam Dan dikarenakan hasadnya, dengkinya dia kepada Adam yang telah diberi keistimewaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kiasnya yang batil yang menjadi sunnah sayyiah sunnah jelek bagi para pakar-pakar kias yang bawil, ketika dia menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau sujud kepada Adam dengan alasan dia lebih mulia daripada Adam dengan kias yang bawil, dikarenakan dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dia merasa lebih mulia. Kemudian dia terusir dari jannah Allah Dari rahmat Allah Terkutuk, terlaknat Terputus dari rahmat Allah Dan dia berputus asa Dari rahmat Allah Kemudian dia bersumpah Di hadapan Allah Akan menyesatkan Bani Adam Semampu yang dia bisa lakukan Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Tetapi di akhir ayat disebutkan Illa ibadaka minhumul mukhlasin Kecuali hamba-hambamu Di antara mereka yang diberi keikhlasan Semoga kita termasuk dari Hamba-hamba Allah SWT yang diberi Petunjuk topik oleh Allah SWT Diberi keikhlasan oleh Allah Dan terlindung dari Makar-makar syaitan Dari godaan-godaan syaitan Dari fitnah-fitnah syaitan Kita diingatkan oleh Allah SWT Dalam surat Al-A'raf Di awal surat Al-A'raf Allah berfirman Ya Bani Adam La yaftinannakumus syaitan Kama akhraja abawakum minal jannah Wahai sekalian anak-anak keturunan Adam La yaftinannakumus syaitan Jangan sekali-kali Kalian Difitnah oleh syaitan Jangan sekali-kali Terfitnah oleh syaitan Sehingga disesatkan oleh syaitan Dicerumuskan dalam Ma'asi, maksiat-maksiat Kama akhraj abawaikum minal jannah Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari jannah. Dengan tipu muslihatnya. Adam dan Hawa. Allah SWT merintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanudukhuluh. Islimika wah wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin wahai orang-orang yang beriman yang mengaku beriman erkuluf islimika kaffah masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh tidak memilah-milah Tidak memilih-milih ya. Seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Imani dan amalkan Masuk secara menyeluruh Berserah diri Tunduk batu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kalian ikuti Langkah-langkah makar makar tipu daya tipu muslihat syaitan innahu lakum aduun mubin sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata ini mukaddimah betapa pentingnya kita memiliki benteng-benteng pelindung untuk melindungi diri kita dari gangguan dari bahaya mudarat dari godaan dari fitnah dari makar-makar setan karena setan bala tentara iblis dan bala tentunya akan mendatangi bani Adam dari berbagai arah ثُمَّ الْآتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ Ya dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptkan bani Adam. Bersumpah kemudian, aku kata Iblis akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari berbagai arah. Dan kamu, iaitu kata Iblis kepada Allah Subhanahu Wataala tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Dan repotnya musuh bebuyutan kita musuh yang nyata yang satu ini, sebab dari kalangan Jin. Ya Allah Subhanahu Wataala berfirman, Innu yarakum huwa wa junudhu min hiithulakarounhu. Dia iblis dan bala tentaranya melihat kalian mengintai kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka karena mereka dari kalangan jin mereka selalu mengintai kita melihat kita sementara kita tidak melihat nah Ibn Qayyim Al-Jazir Rahimahullah Dalam kitab Bada'i'ul Fawaid Pada juz 2 Halaman 809 dan seterusnya Beliau menyebutkan Satu kawaidah Nafiah kaidah yang bermanfaat Menyebutkan Benteng-benteng Pelindung dari syaitan Yang bisa kita Upayakan Untuk membentengi diri kita Dengan benteng-benteng pelindung tersebut Agar kita terlindungi dari syaitan Yang pertama Benteng yang pertama adalah Isti'adah Isti'adah Memohon perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan membaca A'udhu billahi Minus Syaitan yang Rajin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari Syaitan yang terlaknat, yang terkutuk, atau sigat sihgot, ya, lawat-lawat istiada yang lainnya yang diajarkan dalam sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-A'raf ayat 200 Wa inna yanzaghunka minash-shaytan niżg fasta'id billahi innahu samii'un 'aliim Ayat yang sama dalam surat Fussilat Ayat 36. Wa inna yang zaganna kamilashshaytaninazgun, fastaibillah, innu huwa samiul alim. Jika datang godaan dari syaitan, ya menyentuhmu, menggodamu. Fastaid bilda. Ini perintah Allah Swt. Fastaid bilda. Maka hendaknya kamu memohon perlindungan kepada Allah Swt. Jika datang gangguan dari setan, kamu rasakan agak gangguan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Baca audhu billahi min wajib. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar dan mengabulkan doa lagi mana mengetahui di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innu Samiyyaun pada ayat yang kedua Innu Huasamiyya Maha Mendengar di sini bukan Maksudnya kata Imam al-Jaziyahul Mahlulah bukan yang dimaksud dengan ayat ini bukan semata bahawa Allah swt mendedengar tetapi di sini lebih dari itu maksud sanih di sini Allah maha mendengar dan mengabulkan doa yang didengarnya orang yang berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan, Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengarnya dan akan mengabulkannya, akan melindunginya dari syaitan. Dalam as sunnah, dalam kitab Sahih Al Bukhari dari Sahabat Sulaiman bin Surat, Sulaiman bin Surad Raja Allah Ta'ala anhu mutfaq alaih Sulaiman bin Surad Raja Allah Ta'ala anhu meruatkan istabba rajulani inda nabiya sallallahu alaihi wasallam ada dua wa pria yang sedang berdebat sengit di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yaglabu maka mulai salah satu dari kedua orang yang sedang berdebat sengit itu istabah salim mencaci maki ya salim mencaci, salim memaki, balas-membalas kemudian mulai salah satu dari keduanya mulai marah dan mulai memerah wajahnya ya darahnya sudah naik ke wajah. Seponnya sudah ke atas sudah. Sudah emosi dia. Fa nazar nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya fa lantas bersabda inni la la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimat. Jika orang itu mengucapkannya, niscaya akan hilang darinya emosinya itu, marahnya itu. Ya. Emosi marah tersebut datangnya dari syai syaitan. Ya. Eh. Dari seton, makanya sampai memerah. Orang yang marah itu memerah wajahnya, e, matanya merah, ya kan? Kemudian audaj int, intafat hmm. al audaj, urat uh, urat uh, pembuluh darah yang besar di leher juga mah membesar. Nah, setonnya sampai di situ, membuat demois. Ah, huh? kita akan dapat nanti hadis. Mufakat عليه yang merupakan dalil bahawa syaitan yjri min minibini Adam majrodam. Bahawa syaitan dalam memfitnah badi Adam menggoda badi Adam. Ya, yang kita bicarakan syaitan jin ya, bukan syaitan manusia. Syaitan manusia juga ada. Ya, kita bicarakan syaitan jin. Dia masuk dalam tubuh untuk menggoda, memfitnah badi Adam. Mengikuti aliran darah, mengikuti aliran darah. Nah, makanya kalau sudah emosi, nah itu, ya sampai membesar urat pembuluh darah di leher, kemudian e, tampak ya berwarna merah wajahnya, matanya, darahnya sudah naik ke ke atas, sudah naik hitam setelahnya. Nah, nah, kata Nabi Rasulullah Sallam, sungguh aku mengetahui satu kalimat jika dia mengucapkannya akan hilang darinya marahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajin Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajin Faqama ilal rajul, kelanjutan hadisnya. Faqama ilar rajuli rajulun, mimman sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu pria yang bangkit mendatangi laki-laki yang sedang emosi itu. Ya. Ada seorang yang mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tersebut datang kepada orang yang sedang emosi itu. Pakal kemudian mengatakan kepada orang yang sedang emosi itu, atau Dri Makal Rasulullah SAW, Anifan, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi? Qaul Inni la alam kalimatan loqaulha la zahba anhu. Lah bahasa anhu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat jika dia mengucapkannya, membacanya akan hilang darinya amarahnya. Akuudubillah mina sya'panu kajim. Disampaikan kepada orang itu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka adalah hurrojul orang itu yang sedang emosi menanggapi dengan mengatakan, Amajinu wanantaroni? Apa kamu menyangka saya gila? Nah, asy dari hadis bahawa berlindung dari syaiton dengan membaca awwud bilahi minas syaiton Orang yang sedang marah, emosi, ya, dan itu dari syaiton itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Nah. Ada yang marahnya bisa dikendalikan, ya. ada yang marahnya bisa di, dikendalikan. Nah, ada yang dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, ya dia terbawa oleh amarahnya, dia yang dikendalikan oleh amarahnya. Tapi masih sadar, masih ada kesadaran, cuma dia sudah tidak. Tidak terkendali. Nah, ya, tingkatan yang paling parah orang yang sampai hilang kesadaran sudah seperti orang gila. Dia sudah tidak sadar dia masih di bumi atau sudah di atas di atas awan atau dia di mana sudah tidak ngerti dirinya di mana sudah jadi luar kesadarannya. Ini sudah tingkatannya seperti orang gila. Nah. Bahaya Emosi itu Siapa ya. orang bisa membawa orang dengan emosi itu Sampai pada tingkat tersebut Sampai hilang kesadaran Nah Dan dalam kondisi seperti itu bisa melakukan hal-hal yang sangat Berbahaya ya, Yang akan dia sesali Kalau dia sudah sadar Oleh karena itu Nabi SAW Pernah berwasiat kepada salah satu sahabat yang datang minta nasihat, minta wasiat kepada Nabi Allah satu Aus ini beri aku wasiat. Wasiatnya Nabi kepada dia singkat. Hadis ini dalam Shahih Bukhari. Wasiat Nabi Allah satu singkat. Kata Nabi Allah satu apa? La taghdab. Apa maksudnya la taghdab? Bukan maksudnya jangan marah karena tidak ada orang yang tidak akan marah. Semua orang punya karakter. Ya, namanya manusia karakternya ya akan marah. Kalau sesuatu yang buat dia marah dia akan marah. Nah. Tidak ada yang tidak tidak tidak pernah marah. Maksud hadis itu <tuh> la taghdhab, kendalikan amarahmu. Paham? La taghdhab artinya apa? Kendalikan emosimu. Jadi kalau lagi marah, kendalikan dirimu. Jangan terbawa oleh emosi sampai ter, dikendalikan oleh emosi di, dikuasai emosi. Jadi kendalikan dirimu ketika emosi. Nah itu maksudnya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kendalikan emosi, jangan sampai dikendalikan oleh setan. Ya, dibawa emosi sampai pada hilang kesadaran bisa melakukan hal-hal dan mengucapkan hal-hal yang merusak ya dan bisa sah ni. Barakallahu khai. Yang kedua benteng pelindung yang kedua yang disebut Imam Al-Qayyim Al-Jaziri rahimahullah membaca dua surat membaca dua surat Al-Qur'an yang disebut ya dengan nama, dengan istilah al-muawaddatin atau al-muawaddatin, yaitu dua surat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Dua surat itu adalah surat ah ha? surat al-falaq dan surat an-nas surat al-falaq dan surat an-nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yani, anak akan menyebutkan hadith-hadith yang disebutkan oleh Ibn Qayyim, rahimahullah, terkait dengan ini. Nah, e, Rasulullah Sallam bersabda pada hadith Abu bin Amir, rajallah taala, haditnya dalam Sunan Abi Dawud, haditnya dalam Sunan Abi Dawud, dinyatakan sebagai hadith yang sahih. وقال الامام المحدث الالباني في صحيح سنن ابي داود فتعقب بن عامر رضي الله تعالى عن بين انا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفه والابواء aku sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara tempat yang namanya Jurfah dan Abuwa Id Ghasyatna Riḥun wa Dulmatun Saddidatun. Tiba-tiba kata Uqbah bin Amir kami diliputi oleh rih angin yang kencang, wa Dulmatun Saddidatun dan gelap yang sangat gelap. Tiba-tiba gelap sekali dan Angin kencang. Wah ini kan menyeramkan, menakutkan seperti suasana. Hah? Nah, kalau orang-orang sudah bilang wah ini tempat keramat. <tuh> nah, banyak setonnya. Hah? Fajar Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yata'awwadu maka mulailah Nabi Allah Sostosaran. Berlindung kepada Allah Swt dari syaitan. B dengan membaca dua surat. birabbil falaq dan Al-Nas. Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas dari awal sampai akhir. Nah. nah, ini jadi kalau kita mengalami suasana mencekam, menyeramkan seperti itu, ya kita punya kudua Uswah ya. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kondisi seperti itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan. Baca dua surat. Wahyaul dan Nabi Sallam bersabda kepada Uqbah, ya Uqbah wahai Uqbah taawud bimah. Berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan dengan membaca dua surat itu. Fama taawud mutaawidun bimithlihima. Maka tidaklah seseorang memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. semisal sebanding dengan membaca dua surat itu luar biasa dua surat itu. Nah dan kata Uqbah. pada kelanjutan haditsnya wasmi ituu ya umuna bihi mafis solah dan aku mendengar Nabi Alaihissalam mengimami kami dalam salat dengan membaca dua surat itu. Ya. Jadi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat mengimami sahabatnya didengar oleh Uqbah dalam salatnya ketika mengimami sahabat membaca dua surat itu. Hadis yang kedua terkait ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis muttafaq alaih. "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza a idza a wa ila firasyihi kullalailatin sesungguhnya nabi sallallahu alaihi jika beliau sudah mendatangi pembaringannya untuk tidur di malam hari jama'a nabi sallallahu alaihi mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini jama'a kafaihi thumma nafasafihi ma Kemudian Nabi Alaihissalam meniup ke dalamnya. Kami yani meniup eh, seperti orang meluda tetapi tidak ada luda yang keluar, hanya angin saja. Ya. Jadi bukan sampai luda keluar. Nasasah artinya eh, meniup tanpa ada luda. Tiada luka yang keluar, tidak. Itu maknanya sahaja. Baik. Setelah itu Fakorah fi hima, ya. kemudian, ya, Nabi Rasulullah membaca ke dalam dua telapak tangannya itu, ya, "Allahu Ahad" dari awal sampai akhir, "Allahu dhuburil Falak" dari awal sampai akhir, "Allahu dhuburil Nas" dari awal sampai akhir. Hem, yamspu bhi ma mustat'aa min jasadhihi, yabdau bhi ma ala rasihi wa wajhi wa ma akbalam in jasadhihi. Setelah itu, Naga Sata mengusap sekujur tubuhnya yang mampu diusapnya, mulai dari kepala, seperti ini, wajah, terus ke bawah, sekujur tubuhnya yang mampu dijangkaunya. Yaf'alu dalikah tiga meraat Nabi asalam melakukannya tiga kali ya, melakukannya ti tiga kali diulangi seperti itu yang kedua kalinya kemudian diulangi lagi yang ketiga kalinya tiga kali. Nah, jadi membaca dulu kemudian meniup atau meniup dulu kemudian membaca hadisnya tadi kita dengar ma meniup dulu tanpa ada ludah kemudian membaca nah jelas hadisnya begitu ya urutannya demikian Nabi AS melakukan ini ketika hendak tidur malam, tujuannya apa? untuk melindungi dirinya dari apa? Syait? syaitan untuk membentengi dirinya dari syaitan. Hadit yang ketiga, hadit Abu Bin Amir, sahabatnya juga Abu Bin Amir dari hadit yang lain, riwayat An Nasa'i dan Ibn Khuzaimah. Dinyatakan Sahih oleh al Imam Al Muhdjat Al Albani dalam kitab as Sahihah. Nabi AS bersabda kepada Ukbah bin Amir Ikra'ul mu'awwazati Juga bisa dibaca Ikra'ul mu'awwazati Fiduburi kulli salatin Hendaknya kalian membaca Al-mu'awwazat Al-mu'awwazat Surat-surat yang isinya Memohon perlindungan kepada Allah SWT Fiduburi kulli salatin Di belakang setiap salat Nah, ada dua yang perlu difahami dari hadit ini. Almuawidat, almuawadat, surat-surat yang merupakan pelindung dari syeppaan. Yang diperintahkan dibaca di sini surat-surat apa saja? Itu satu. Yang kedua, hidup berikhlis solat di belakang setiap solat. Solat yang dimaksud solat-solat apa ini? Nah, jawabannya yang pertama terkait dengan almuawidat, almuawadat. Surat-surat pelindung dari syaitan yang dibaca ini diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan dua surat saja yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada juga yang menafsirkan berpendapat al almuawwidzat almuawwidzat di sini dua surat tersebut bersama Qul huwallahu ahad. Karena di sini lafadznya jamak. Almuawidat, almuawidat ini jama, jama itu kalau jama artinya tiga ke atas, eh ya. dan e, hal yang biasa Qur'an Allahu Ahd itu digantengkan dengan dua surat, surat tersebut seperti pada hadis sebelum hadis Aisyah tadi ketika anda tidur malam tidur malam nafas nafas membaca setelah meniup kedalam kedua telapak tangan di, dikumpulkan bersama dua surat ini membaca juga apa al-ikhlas ya nah nah sampean ini jadi ikra al bacalah surat-surat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah tiga surat itu ini yang dipilih oleh Ibnu Uthaimin rahimahullah dalam asharul munthi ketika uh, ketika Ibnu Uthaimin ya Ketika Ibn Al-Khaymin dalam Asyarif al-Mumti Mengajarkan Zikir-dikir yang dibaca setelah Solat Fardu Di antara zikir yang beliau sebutkan zikir ini Setiap selesai solat Fardu Setelah salam Membaca Kul huwa Allahuhahad Kul awdub Rabbil Falak, kul awdub Rabbil Nas Menunjukkan bahawa beliau memilih, memilih tafsir ini Tiga surat ini Nah, sepertinya ini Lebih dekat Wallahu'alam Karena ini jana' lafad hadithnya Kemudian dubur kuli sholah Yang kedua, masalah yang kedua tadi Di belakang setiap sholat Sholat yang dimaksud di sini sholat apa? Ulama menerangkan sholat yang dimaksud adalah sholat fardu, Sholat lima waktu Nah, sholat lima waktu Nah, jadi ini diantara zikir Yang diajarkan oleh Nabi SAW Untuk kita baca setelah salam Ya dari salat wajib kita, salat lima waktu kita, baca kulululah Allahu ahd, kulagudhi rubil falak, kulagudhi rubil. Nah, satu kali saja, masing-masing satu kali. Nah, ini tadi riwayat Anasai An dan ibnu Huzaimah disahihkan oleh Al Albani dalam masohiyah. Al Hadit yang keberapa? Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Nah, jangan safar ya. Jangan ada yang safar Jadi jangan, jangan ada yang safar pikirannya. Sama ana di sini di majlis. Baik, kalau ada yang saftar balik dulu. Nah, yang keempat hadith Abdullah bin Khubayib. Hadith Abdullah bin Khubayib, rajanya Taala Anhu. Riwayat at firmidhi Abu Dawud dan An-Nasai Dinyatakan sahih oleh Al-Albani Dalam sahih Al-Jami' Dalam sahih Al-Jami' Nabi AS bersabda kepada Abdullah bin Khubayyid Kul Katakan wahai Abdullah bin Khubayyid Jadi yani baca Baca olehmu, mu'pul huwallahu ahad Walmu'awidatayni Walmu'awidatayni Dan Surat al Falak dan Surat An-Nas Baca Surat Al-Ikhlas Surat al Falak Dan Surat An-Nas Hina Tumsi Hina Tumsi Ketika kamu masuk di waktu sore Waktu petang Ini dikir Masa zikir zikir apa? Zikir petang, zikir sore. Ya. Jadi ba'dal ashar. Nah. Ya. <tuh> di petang hari, sore hari sudah mulai mulai masuk waktu berzikir. Nah, zikir masa. Wa hinatusbihu dan ketika kamu di pagi hari, ini zikir pagi. Nah, setelah salat subuh Kita masuk waktunya nah, Baca tiga surat itu Salafamarratin Tiga kali Tiga kali Takfika min kulli syaih Hal itu akan mencukupimu Sebagai pelindung bagimu Dari segala gangguan Dari segala gangguan ya, Gangguan syaitan Jadi dibaca tiga kali. Allah Taala, aku hampir selesai. Kau lagu berakil falak hampir selesai. Kau lagu berakil nasam selesai. Kemudian baca lagi. Ya, sampai tiga kali. Yang kedua kalinya, Allah Taala, aku hampir selesai. Kau lagu berakil falak hampir selesai. Kau lagu berakil nasam selesai. Kemudian baca lagi yang ketiga kalinya. Jadi sama rot. Tiga kali. Di pagi hari dan di sore hari. Nah, kemudian kita beralih ke benteng pelindung yang keberapa? Yang ketiga. Ayat Kursi. Ayat Kursi. Ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah semuanya sudah hafal Ayat Kursi. Nah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la dengan ini, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hurairah Huraira meriwayatkan bercerita-cerita yang panjang riwayat yang panjang pada hadith yang dikeluarkan oleh al Bukhari secara ta'liq secara ta'liq yakni dengan membuang sebagian sanatnya tapi dengan eh, sifat yang ma, menjazam mempertegas kesayahannya na'am dan juga diriwatkan oleh An-Nasai dan Ibn Khuzaimah serta yang lainnya dengan sangat mausul, dengan sangat bersambung dinyatakan Sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Suhiha ya, dan membantah orang yang mencoba untuk menda'ifkan mencoba untuk melemahkan hadith ini dalam kitab As-Suhiha Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala Anhu mengisahkan dalam riwayatnya Wa kalani Rasulullah SAW Bi hifdi zakat Ramadan Aku diberi tugas Ya Oleh Nabi Rasulullah SAW Sebagai wakil Ya petugas untuk menjaga Zakat Ramadan Yang di zakat al-fitur yang dikumpulkan Fa'atani atin Kemudian Datang seseorang kepadaku Faja'ala yahtu min atta'ami Faja'ala yahtu min Kemudian orang itu mulai, ya, mengambil, mengambil, yang ini menciduk makanan, yang ini tamar, kurma, zakat, fitrah tersebut yang dikumpulkan dijaga oleh Abu Hurairah, yang ini dia mencuri. Fa'akat tuhu, maka aku pun menangkapnya, kata Abu Hurairah. Wakultu <tuhu> dan aku katakan padanya. Wallahi la arfah ila Rasulillahi sallallahu sallam demi Allah aku akan Menghadapkanmu kepada Rasulullah sallallahu sallam. Kata orang itu, ini muhtajun wa alayya'yalun walihajatun shadiidah. Aku orang yang butuh, aku orang miskin dan saya punya tanggungan di belakang keluarga yang miskin dan saya sangat membutuhkan makanan ini al kata Abu Hurairah fa anhu maka aku lepaskan dia yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala di sini sebenarnya tugasnya hanya sebagai penjaga ya penjaga zakat bukan tugas bertugas untuk membagi tetapi di sini Abu Hurairah berinisiatif di luar tugasnya yaitu dia berijtihad membebaskan orang itu dengan membawa sebagian samar kurma zakat tersebut dikarenakan dia beralasan dia miskin berarti dia juga but artinya mem, uh, termasuk orang yang apa berhak ya karena dia mengaku miskin punya keluarga miskin berarti berhak dapat zakat fitar maka Abu Rairo berijtihad berinisiatif ya sudah itu bagianmu nah ya tetapi di akhir hadis Eh, eh, pada kelanjutan hadis, ketika dilaporkan kepada Nabi asadain Salatul Salam, Nabi asadain AS, AS Salam menyetujui sehingga itu sah, tidak masalah. Nah, fakohal Nabi Fasbah tu, kata Abu Rero, kemudian di pagi hari ya, bertemu dengan Nabi asadain Salam, fakohal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi asadain Salam, ya Abu Rero, ma'falah asiruk albariha. Apa yang telah diperbuat tawananmu tadi malam, Nabi tahu. Rasulullah. Apa yang diperbuat tawananmu tadi malam itu. Nah, kal, kata aburrah, kul ya Rasulullah. Syakahajatan shalidatan waiyalan. Farohim tuhu, fakallai tu sabila. Kata aburrah menjawab, ya Rasulullah. Oh, Rasulullah. Dia mengadukan, ya kondisinya, keadaannya yang sangat mendesak, sangat butuh dan keluarganya ya, sangat butuh dia miskin. Maka aku pun mengasihaniinya dan aku lepaskan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad kadzabaka Sesungguhnya sesungguhnya dia telah berdusta padamu. Dan dia akan balik lagi nanti malam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Buraih Wa Arof Tuhan Maka dari situ aku tahu dia mesti akan kembali lagi orang itu. Ya? Bikaulir Rasulillahi Sallam berasaskan sabda Nabi Sallam tadi. Innu Sayyaut. Dia akan kembali. Wa Rosot Maka aku pun mengintainya kata Buraih. Diintai, ditunggu kedatangannya. Betul, datang lagi. Nah malam yang kedua Melakukan hal yang sama Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah Kemudian Abu Hurairah mengancamnya Bahkan membawanya kepada Rasulullah SAW Kemudian dia mengaku lagi Seperti pengakuan yang sebelumnya Abu Hurairah lagi tergugah lagi perasaannya Ya barangkali benar ini Akhirnya dilepaskan lagi Ya besok paginya jumpa lagi dengan Nabi SAW Diingatkan lagi oleh Nabi dengan hal yang sama Ya Kemudian Nabi asalkan juga mengatakan uh, Bahawa dia akan datang lagi. Kemudian di malam yang ketiga diintai lagi oleh Abu Hurairah. Datang lagi. Ngambil lagi. Ya, seperti kejadian malam-malam sebelumnya. Ini malam yang terakhir, malam yang ketiga. Ya, kata Abu Hurairah setelah menang, menangkapnya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ya, hada akhir 3 sungguh benar-benar aku akan me menghadapkan kepada Rasulullah dan ini akhir dari yang ketiga kalinya ini yang ketiga kalinya sudah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan kembali ternyata masih kembali juga sekarang tidak akan saya lepaskan ayya nah, Kata boreskan, tidak akan lepaskan. Saya benar-benar akan bawa kepada Rasulullah S.A.W. Nah, nah disitulah kemudian orang itu mengatakan, iaitu yani menawarkan bayaran, ya, kata dia, Da'ni biarkan aku lepaskan aku, bayarannya ualim ke kalimatin yang fauqalahubihah. Aku akan mengajarimu kalimat. Yang Allah akan memberi manfaat padamu Dengan kalimat itu nah, Abu Rara mengatakan Mahu apa itu Nah, Kata orang itu Iza awaita Ila firashika Jika kamu sudah mendatangi Pembaringanmu Di malam hari Fakro ayat al-kursi Sebelum tidur Bacalah Ayat kursi Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum dan seterusnya hatta takhtimal ayah sampai kamu mah menghatam ayat itu satu ayat dari awal sampai akhir satu ayat itu dibaca utuh fa'innaka kata dia fa'innaka layyazala alaika minallahi hafidhun wala yakrobannaka syaitanun hatta tusbihah maka dengan sebab itu sesungguhnya senantiasa akan datang dari Allah, turun dari Allah penjagaan bagimu dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai kamu bangun di pagi harinya. Sampai kamu bangun pagi, setan tidak bisa mendekatimu. Ah, diberi bayaran seperti itu. Kata Burai, "Faqallai itu sabilah." Maka saya lepaskan dia. Dilepaskan akhirnya Nah, tapi itu sudah yang terakhir, dia tidak kembali lagi. Nah, di pagi harinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ala asiruk al-barihah?" Apa yang dilakukan diperbuat tawananmu tadi malam? Nah, kemudian dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diajari kalimat yang bermanfaat, diajari baca ayat kursi kalau mau tidur malam. Nah, diceritakan Dan dengan itu akan datang penjagaan dari Allah dan syaitan tidak bisa mendekatimu mengganggumu. Nah, mendengar itu Nabi sallallahu alaihi berkata kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad sadaqaka wa Ketahuilah Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah jujur kepadamu padahal sebenarnya hukum asalnya dia pendusta. Nah, dua kali didusta ya Bu Rero kan begitu. Tapi yang terakhir ini jujur dia. Yang namanya setan kadzub. Hukum asalnya pendusta, tapi terkadang jujur seperti pada peristiwa ini. Nabi sallallahu yang bersaksi dia jujur. Setan itu membuka rahasia ya kepadamu bahwa setan takut ya mendekati orang yang membaca ayat kur, Kursi dan jujur dia. Kata Nabi sallallahu jujur dia padahal sebenarnya dia pendusta. Nah, kemudian kata Abu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Taklamu man tukhatibu munz ya Abu Tahukah kamu wahai Abu Hurairah, siapa orang yang kamu ajak bicara Tiga malam berturut-turut itu? Qala oh la, kata Abu Hurairah, "Aku tidak tahu." Kata Nabi, "Dzakasyaiton, itu syaitan menjelma jadi orang." Nah, Ayyid. jadi hadis ini diantara fa'idah yang dipetik bahwa kalau datang kebenaran meskipun dari orang yang biasanya ucapannya batil jadi eh, Biasanya dia pendusta, tapi kali ini dia jujur, maka kita ambil kebenaran itu. Kita ambil kejujuran itu. Tidak masalah. Ya. Tapi bukan berarti jadi dalil. Bolehnya bermajelis dengan ahlul batun. Dengan kardabun. Bukan berarti dalil, bolehnya bermajelis, mengambil ilmu, berguru mulazamah kepada Ahlul batil kepada para pendusta Tidak, bukan begitu maksud hadis ini Itu bab yang lain Bab ini juga lain Di sini bukan masalah mulazam Bukan masalah berguru, bermajelis Dengan syaitan, bukan Nabi tidak mengatakan berguru kepada Syaitan, kepada pendusta tak. Tapi kali itu Dia berbicara jujur dengan perseksian Nabi sallallahu alaihi bahwa itu benar maka kebenaran itu diambil. Nah, ada adapun masalah kemudian bermajelis dengan ahlul batil kadzabun para pendusta duduk di majelisnya mengambil ilmunya mulazama berguru ini babnya lain. Itu tidak boleh. Ini nanti kita akan dapat di akhir pembahasan ya. Eh, terkait dengan Kelebihan dalam bergaul yang merupakan pintu kejelekan ya yang wajib kita jaga kita tahan diri kita yaitu pergaulan yang akan membinasakan itu bergaul dengan ahlul batil dengan ahlul bidah wal ahwa nah karena mungkin sebagian orang akan datang dan mengatakan ini ada dalil Bolehnya belajar dari orang yang meskipun difonis muftadi ahlul batin meskipun dia pendusta ini buktinya Nabi asalkan mengatakan kepada gurunya ambil ilmunya pada hadis ini sadaqaka wa huwa kadu nah. nah jawabannya sudah kalian dengar Nah itu pemahaman Anda yang salah pemahaman yang jelek memahami hadis Hadisnya tidak begitu maksudnya Maksudnya hadis ini kalau dia mengucapkan ucapan yang benar, kita jangan mendustakan. Kalau dia mengucapkan ucapan yang hak, kita katakan apa yang dia ucapkan hak. Kali ini hak yang dia ucapkan benar, tapi di belakang itu, di balik itu selainnya ucapan-ucapannya batil, sesat, berbahaya. Nah, sehingga tidak mungkin ber, berguru kepadanya, bermajelis kepadanya, mulasang kepadanya, tidak mungkin bergaul dengannya. Tapi kita mengakui yang ini, ucapan yang ini benar Hak nah, Begitu maksudnya Barakallahu fikum Kemudian benteng berikutnya yang keempat Surat Al-Baqarah Membaca surat Al-Baqarah Dari awal sampai akhir Ketika dikatakan surat Al-Baqarah Berarti dari awal sampai akhir Ada berapa juz paling panjang ini surat Dua juz lebih ya Nah pada hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi kata At-Tirmidzi hadithun Hasanun Sahih dan kata Al-Albani hadithun Sahih dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kata Nabi asalam, "Lah Taja Alu Buyutakun Makabira, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan perkuburan bagaikan apa? perkuburan. bagaikan kuburan, kuburan. Ya. Maksudnya bagaimana? Jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan perkuburan, bagaikan kuburan. Nah. Rumah Rumah dibuat menyeramkan Hah? Tidak pernah baca Quran di dalamnya Tidak pernah beribadah Di dalamnya Jadi menyeramkan rumah yang seperti itu ya. Nah penghuninya tidak pernah baca Quran di rumahnya Tidak pernah beribadah di rumahnya Berarti kita menyeramkan Nah, Ini mudah untuk didatangi syaitan Karena tidak ada pelindungnya Kan begitu Nah, wainnal Bayt al-Ladhi thukro fihi al-Baqarah la yerku al-Shaytan. Nah, ini menunjukkan bahawa dan ini menunjukkan bahawa kuburan itu bukan tempat membaca Qur'an. Kuburan itu bukan tempat baca Qur'an. Perkuburan itu bukan tempat beribadah. Ziarah kubur. Ziarah Ya Masruah Dengan adab-adabnya Ya Tentang ziarah kubur ini insyaallah pada Edisi syariah yang akan datang Anda menjawab problem anda tentang Terkait dengan e, Ziarah kubur dalam rangka Tabarruk mencari barokah kepada wali-wali Yang itu merupakan syirik besar Nah sekaligus pada jawaban itu ana menerangkan bahwa ziarah kubur itu ada tiga ziarah syariah ya ziarah kubur yang disyariatkan bagaimana adab-adabnya nah ada adab-adabnya ya terkait dengan eh, tujuan ziarah apa ya waktu ziarah kapan kuburian yang diziarahi jenisnya apa? tempatnya di mana? Ya. Apa yang dilakukan, apa yang dibaca ketika ziarah? Itu ziarah syariah Nah. Kemudian ada ziarah bid'iyah. Ziarah bid'ah yaitu berkunjung ke kuburan, ziarah untuk membaca Quran di kuburan, untuk berzikir di kuburan, untuk berdoa di sisi kuburan, bukan bukan menyembah kuburan dalam arti uh, menyembah kepada penghuni kuburan. Berdoa keparnya tidak, tetapi menjadikan perkuburan sebagai tempat beribadah. Bahawa di situ afdal, kalau baca Quran di situ berzikir di situ berdoa di situ terkabulkan terus. Ini beda. Wasilah kepada Sirik Akbar ya. Tiang ketiga, ziaroh, Sirkiyah. Ziaroh yang tingkatannya Sirik besar. Pelakunya penyembah kubur, kafir musrik, murtad. Kalau dia ziaroh untuk berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, minta tolong, ya, minta e, terangkat, ya terpilih dalam pemilu, naik pangkat, mohon doa restu kepada penghuni kuburan, ah, ha, mencari barokahnya, menyentuh kuburan itu dapat barokah, mengambil tanahnya dapat barokah, ya, langsung misalnya, ini syirik akbar penyembah kubur. Yang biasanya itu dilakukan ke kuburan waliwan. Nah. Jadi kuburan itu bukan tempat beribadah. Nah. Ya. Kalau ziarah ke kuburan, ziarah syar'i ya. Bukan untuk beribadah di situ. Nah. Ayib. Ah kemudian wa innal baital ladzi tukraw fil baqarah, kemudian rumah yang dibacakan Dibaca di dalam rumah itu Rumah yang dibaca di dalamnya Surat Al-Baqarah La yadakuluhu syaitan Syaitan Tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu Luar biasa ya Baca surat Al-Baqarah Dalam rumah Dari awal sampai akhir Melindungi rumah itu dari syaitan Syaitan tidak bisa masuk Tidak bisa masuk ke rumah itu Nah Jadi Orang penghuni rumah itu terlindungi dari setan di dalam rumah itu karena setan tidak bisa masuk. Nah pelindung yang kelima dua ayat terakhir dari surat al-baqarah. Dua ayat terakhir dari surat al-baqarah yaitu hadit Abu Mas'ud al-Ansari rajawallahu taalaalaih mu'ttafaq 'alaihi kata Nabi asal salam Man qara'a bil ayataini min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatahu Man qara'a barang siapa membaca bil ayatain dua ayat min akhir surah al-Baqarah dari akhir surat al-Baqarah apa itu Insyaallah banyak yang hafal ya usahakan hafalkan dua ayat itu Nah kalau tidak bisa hafal Surat Al-Baqarah. Nah, bisa membacanya dari Mushaf untuk mengamalkan, mendapatkan benteng yang keempat tadi. Nah, dua ayat ini dihafalkan. Kalau tidak menghafalkannya, dibaca dari Mushaf. Apa dua ayat itu? Amanur Rasulu bima unzila ilaihi min Robbi wal muminun dan seterusnya. Kemudian la yukalifullahu nafsan illa ussaha lah makasabatu alaiha makasabat dan seterusnya. Nah. Barang siapa membaca dua surat terakhir Dari surah Al-Baqarah tersebut Dalam satu malam Di satu malam dia membacanya Kafa tahu dua ayat itu Mencukupinya Dari gangguan syaitan Melindunginya dari gangguan syaitan Nah, kalau malam itu Hari itu tidak mampu Membaca surat Al-Baqarah karena panjang Baca dua ayat ini Sudah juga Sudah mewakini Nah Kemudian benteng pelindung yang keenam Yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Membaca awal surat Hanim Al-Mu'min Tetapi kita tidak berpanjang Lebar tentang ini dikarenakan hadith Yang dijadikan Dalil oleh Ibn Qayyim Dalam masalah ini Hadith yang dirawatkan tersebut Dihukumi do'is oleh Al-Imamul Muhaddith Al-Albani Rahimahullah Dihukumi Da'if Lemah Oleh Al-Albani dalam kitab Da'if Al-Jami' Dalam kitab Da'if Al-Jami' Kita beralih ke Benteng pelindung yang ketujuh Iaitu Zikir Ya, Zikir Iaitu Zikir La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ya. Eh? Naam. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alai Rasulullah sallallahu wasallam man qala barang siapa membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu al mulku wa hamdu wa huwa ala kulli qadir tidak ada tuhan tidak ada tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja tidak ada sekutu baginya Hanya miliknya Kerajaan Bumi dan langit Alam semesta ini Dan hanya miliknya hujan yang sempurna Segala pujian Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Ini makna Diket tersebut Barang siapa membacanya Dalam sehari baca seratus kali Ganjarannya Ya. Idla 20, idla 10 riqabin. Pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Luar biasa. Kita sekarang kalau mau membebaskan budak, ya, tidak ada perbudakan sekarang. Karena perbudakan itu melalui jihad syar syar'i, ada yang ditawan dari musuh kemudian diperbudakkan. Wa kutibatlahu mi'atu hasanah. Dan dituliskan baginya seratus kebaikan wamuhyat anhumiyatul sayyiah dan di, dihapus digugurkan darinya seratus kesalahan. Wa kanat lahuhirzan min al shaytaniy hatta yumsiyah ini yang menjadi syaitan. Dan adalah itu sebagai pelindung benteng pelindung baginya dari gangguan syaitan di hari itu sampai dia masuk di petang hari. Ya. Walam ya'ti ahadun bi afdalah mimma ja'a bi illahadun amil aktsara min dhalik dan tidak ada seorang pun yang melakukan mengamalkan yang lebih afdal yang lebih utama yang afdhal daripada apa yang dia lakukan kecuali orang yang melakukan amalan lebih dari itu. Nah, jadi zikirlah la ilaha illallah la syarika lahu almulku 'ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali akan melindungi dari syai setan sampai uh, petang hari. Nah, Kemudian yang kedelapan, benteng pelindung ke-8 yaitu banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Ya. Basahi lisan kita, lidah kita dengan zikir. Sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada salah satu sahabat yang datang minta nasihat kepada Nabi, radhiyallahu salam nasihat Nabi adalah la Yazalu lisanuka ratban bizikrillah azza wajalla. Ya, senantiasa lidahmu lisanmu basah dengan zikir. Eh. Ya. Dan uh, afdalul adhkar zikir yang paling utama ya. Paling luar biasa. Manfaatnya adalah Baca Al-Quran Nah, baca Al-Quran Nah Tentang banyak berzikir ini Ini merupakan bentang pelindung dari setan. Ada sebuah hadith yang panjang Hadith Al-Harith Al-Ash'ari Hadith Al-Harith Al-Ash'ari Wajallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam Sunannya Jami' At-Tirmizi hadis itu dinyatakan sahih oleh Al-Albani disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih At-Tirmizi hadis ini terkait dengan Bani Israel Naam dengarkan hadis Inna Allah amara Yahya ibnu Zakaria bi khamsi kalimatin sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya Ya, Yahya bin Zakaria lima kalimat. Ayat manabiha agar Nabi Yahya mengamalkannya. Wa ya'muru bani Israil dan agar Nabi Yahya memerintahkan Bani Israel ayat manubiha agar mereka beramal dengan lima perkara itu. Wa innahu kada ayubati biha dan hampir saja Nabi Yahya terlambat. Ya. Berlambat-lambat untuk menyampaikan lima perkara itu kepada bani Israel. Fakohlah Isa. Maka berkata Nabi Isa, alaihi wasallam. Berkata Nabi Isa kepada Nabi Yahya mengingatkan, Inna Allah khamsikalimatin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu lima perkara. Li ta'malubi agar kamu beramal dengannya. Watamuroh bani Israel dan agar kamu memerintahkan bani Israel dengan lima perkara itu ayat agar mereka beramal dengannya. Kata Isa, Nabi Isa, alaihissalam, Wa imma maka apakah antak murahum kamu segera memerintahkan bani Israel dengan lima perkara itu, Wa imma an a atau aku yang akan memerintahkannya? Fakal maka kata Yahya, Nabi Yahya, alaihissalam, Aksa aku takut insabat biha jika kamu mendahului aku menyampaikannya kepada bani Israel. Ayuh Safiyyah maka aku akan ditenggelamkan eh, ke dalam bumi oleh Allah au uddaba atu aku akan diazab oleh Allah maka jangan biar aku sendiri segera menyampaikan maka dia pun segera melakukannya alai salam fajama'anna nas fi baitil maqdis maka nabi yahya alai segera mengumpulkan bani Israel di baitul maqdis famtal al masjid masjid al aqsa baitul maqdis di palestin ya di negeri syam Famtal al-masjid maka masjid pun penuh ya wa ala syuraf sampai orang-orang ya memenuhi masjid sampai duduk di teras-teras masjid penuh sampai ke teras-teras masjid faqul Kemudian Nabi Yahya mulai menyampaikan lima perkara itu. Inna Allah amaroni bihamsi kalimatin sesungguhnya Allah merintahkan kepadaku lima perkara. An aamalabihihna agar aku beramal dengan lima perkara itu. Wa amurokum dan aku perintahkan kalian. Anta malubihihna agar kalian beramal dengan lima perkara itu. Awaluhunna yang pertama dari lima perkara itu. Anta budullah walatushiku bihi syaa agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu selainnya. Ini satu. Yang kedua dan seterusnya, ya kita potong haditsnya. Langsung perkara yang kedua untuk menyingkat. Wa inna Allaha bis salat dan sesungguhnya Allah merintahkan kalian melaksanakan solat. Eh okay, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga wa wa wa amarukum bis siam dan aku perintahkan kalian agar berpuasa dan seterusnya. Yang keempat wa amarukum disadaqah dan aku perintahkan kalian agar bayar zakat dan seterusnya. Kemudian yang kelima ini yang menjadi syahid kita terkait dengan zikir wa amurukum an tadhkurullaha dan aku perintahkan kalian agar berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir. Fa inna misla karena sesungguhnya permisalan zikir ya permisalan orang yang banyak berzikir Ramathali Rajulin Perumpamaannya seperti seorang pria Kharajal Adu Fi Athari Dia dibuntuti Oleh musuhnya Si dengan cepat membuntutinya Dari belakang Untuk membinasakannya Hatta Iza ata ala hisnin hasinin Sampai akhirnya dia berhasil mendatangi satu benteng yang kokoh yang melindungi dia dari kejaran musuhnya. Faaharozanaf sahuminhum. Kemudian dia melindungi dirinya dalam benteng yang kokoh itu dari kejaran musuhnya. Ya, sehingga musuhnya ia tidak bisa membinasakannya, tidak bisa membahayakannya, karena dia sudah terlindungi dalam benteng. Dengan, ha, permisalannya itu tadi, kadalikal abdu demikian pula lah seorang hamba. La yuhrizu nafsuhu minasy-syaiton tidaklah dia melindungi membentengi dirinya dari syaitan illa bidzikrillah kecuali dengan zikir Allah. Tidaklah seorang membentengi dirinya dari syaitan ya semisal dengan dia melindungi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Al-hadis. Al nah. Jadi eh, hadisnya masih panjang, tapi yang menjadi syahid dalil sudah kita lewat. Ya. Dan ini di hadit ini disabdakan oleh Nabi asalam, ajaran Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam, syariat bang Israel dan disabdakan oleh Nabi dan ditakrir ya dalam syariat ini. Nah, ya, berasaskan dalil ini beliau yang merahmati menyebutkan ini, ya uh, salah satu dari benteng pelindung dari syaitan. Nah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah zikrullah eh, yang ditunjukkan pada hadis ini ya. Inilah yang ditunjukkan oleh hadis eh apaan, oleh ayat surat Al-Audzubirabbinnas. Yaitu ayat yang menyifati asyaitan dengan al khannas qul a'udzu birabbinnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas dari jeleknya waswas -was, godaan syaitan yang disifati al khannas atau makna al khannas syaitan itu sifatnya al khannas al khannas kata ibnu qayyim jika seorang hamba mengingat Allah Berdikir kepada Allah syaitan itu surut ya mundur ya mundur dia dan dia menjadi takut ya maka dia berhenti untuk menyerang hamba itu untuk menggoda untuk mendatangkan waswasnya godaannya nah jika hamba itu ghafal eh ha? Jika hamba itu lalai lagi. Tidak mengingat Allah. Tidak berdikir kepada Allah. Datang lagi syaitan. Menyerbu lagi. Ya. Kemudian. Mendatangkan godaan pada kolbunya. Melemparkan was-wasnya. Bisikan-bisikannya. Ya. Dan. Dia. Syaitan dari kalangan jin ini. Memang masuk dalam. Sudah dengar tadi. Masuk dalam. Tubuh dalam. Mengikuti apa? Aliran dah, Darah. Ya. Kemudian dia akan e, Naam mencampakkan, melemparkan waswasnya wasnya godaannya ke dalam kolbu, ya, ke dalam kolbu, ke dalam jantung. Nah, dari situlah awal datangnya kejelekan. Nah, ketika seseorang selalu berfikir, selalu berfikir, selalu berfikir, tidak ada kesempatan bagi shaiton untuk mendatangkan bisikannya, karena dia setiap kali mau mendekat, mau e, menggoda, mendapati kolbunya, ya terlindungi mendatangi orangnya terlindungi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia surut takut. Nah, kalian kan biasa dengar dalam hadit kalau dikumandangkan adzan setan lari terbirit birit ya, ah? Biasa dengar haditnya kan? Kalau dengar adzan setan lari terbirit birit sambil mengeluarkan kentutnya, tu tu tu tujuannya apa supaya dia tidak dengar? Adzan itu terimbangi dengan suara kentutnya itu. Karena berat sekali dia rasa zikir itu. Nah, kalau selesai adzan balik lagi ke masjid. Gitu. Mendangkan iqamah, lari lagi sambil mengeluarkan kentut untuk mengimbangi suara adzan tersebut. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kesembilan wudu dan salat. Wudu dan salat Benteng dan pelindung yang kesembilan adalah wudu dan salat. Ini termasuk benteng yang paling kokoh dalam melindungi dari setan terutama ketika al-qayyim saat kemarahan datang, saat emosi muncul dan saat syahwat sedang menyala-nyala. Nah, kita tahu bersama, ikhwan eh, barakallahu fikum, eh, Nabi sallallahu itu senantiasa menjaga wudunya sehingga Tergambar pada hadith-hadith Nabi Asalam kalau buang hajat, ya. Setelah itu langsung diikuti dengan bersuci, ya. Kudu. Nah, kalau tidak ada air, sempat dalam satu hadith, ya. Tayammum Nah, tayamum untuk menjawab salam. Nah, setelah buang hajat, ya. Jadi selalu terjaga dalam kesuciannya dalam keadaan terus, ya. Terjaga wudunya. Nah, bayyim, apalagi jika seseorang mengamalkan setiap kali wudhu, Allah beri taufik dia untuk mengamalkan solat sunnah wudhu, sehingga dia terus dalam keadaan suci, terus dalam keadaan ibadah, solat. Maka ini benteng yang termasuk yang paling kokoh kata ibnu roh. melindungi dari syaitan. Terutama ketika sedang marah dan syahwat sedang menyala-nyala kata. Imam Khomeini. Uh, nah, Imam Khomeini menyebutkan dua hadis dalam hal ini, tapi kedua hadis itu baik dari segi pertanggungjawaban riwayat hadis. Namun dari segi makna benar makna hadis itu. Ia, ya, yaitu hadis Abu Sa'id Al Khudri, bahawa A'iyat At-Tirmidzi, bahwa Al Ghadab kemarahan itu. Jam rotun fikol bini Adam. Emosi marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh Seton dalam kolbu bani Adam. Ya. Oleh karena itu terlihat bara api itu menyala-nyala pada kedua matanya. Ya, wajahnya merah dan urat lehernya mah membesar. Nah, ayat. Eh, hadith yang kedua adalah hadis Atiyya al awfi riwayat Ahmad. Naam, bahwa al-ghadab kemarahan itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Innal ghadaba minasy-syaitan, itu dari syaitan, wa innas syaitan khuliqa minnar, sedangkan syaitan diciptakan dari api. Wa innamat tudfa'un naru bilma', dan api itu dimatikan dengan apa? Air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddha jika salah seorang dari kalian sedang marah hendaknya dia berwudu Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud Pada mulanya Syekh Al Albani mensahihkan hadis ini Pernah disahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Kalimut Tayyib Kemudian Syekh Al Albani membahas lagi dan kemudian menemukan bahawa ternyata hadis ini dhaif sehingga beliau rujuk Beliau rujuk Beliau mengkandifikasi meralat Dalam kitab Abdu'ifah Nomor 582 Beliau membaifkan hadith ini Karena ada dua rawi yang majhul Yang tidak dikenal Eh, uh, Atau ahwan. Bukan hadis ini, hadis yang, yang akan datang nanti. Nah, uh, hadis ini hadis Atiyah Al-Aufi. Oh, nعم. Hadis ini diriqatkan oleh Al-Albani. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadis ini diriqatkan oleh Al-Albani. Baik, yang kita dengar tadi diriqatkan oleh Al-Albani. Nah tetapi makna hadis itu sudah kalian dengar Makna yang suhih Dan e, Ibn Qayyim rahimahullah Menerangkan ya Bahawa kemarahan itu dan syahwat itu Bagaikan api yang menyala-nyala Dan wuduk Akan meredakannya Memadamkannya Dan sholat jika dilakukan dengan khusyuk ya, Dengan khusyuk Maka akan menghilangkan efek, ya, asar bekas yang ditimbulkan oleh mara dan syahwat itu. Dan Imam Khomeini mengatakan di akhir, Wah ada amrun Tajribatuhu batuhu tugi an ikomati dalil adai. Ya, perkara ini kata beliau pengalaman membuktikan, nah ini, pengalaman kata Imam Khomeini membuktikan kebenaran ini. Dan pengalaman ini ya cukup mewakili dari penegakan dalil atasnya. Jadi meskipun hadisnya lemah, tapi e, terbukti bahawa ini memang benar seperti itu kenyataannya. Barakallahu fikum Kemudian tadi yang sempat e, ana e, payat ada satu hadis. Yaitu hadit Abu Dar, hadit Abu Dar. Nah, ini yang hadit ini yang sempat Anasang kasohi dikarenakan Al Albani memang mensohikannya. Nah, payib memang Al Albani mah mensohikannya. Subhanallah. Naam, tadi hadis yang Anda sebutkan itu hadis Atiyah al awfi yang Anda katakan Al-Albani sempat mensahihkan kemudian rujuk, iya. Nah, kemudian Anda tadi meralat enggak? Itu sudah benar. Nah, demikian yang Anda catat. Nah, jadi memang pernah disahihkan kemudian didhaifkan oleh Al-Albani seperti yang sudah Anda sebutkan tadi. Itu benar. Tidak ada yang keliru di sini. Nah, Kemudian ini akhir hadis ini yang akan saya sebutkan juga begitu. Nah hadis Abu Dar riat Ahmad dan Abu Daud ya yaitu idha qodibah hadukum wahwa qaim jika salah satu dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri marah faliyajlis cara mengatasinya duduk faildhah baanul qodab jika sudah hilang marahnya cukup. Wa illa jika sudah duduk Belum hilang merahnya Maka berbaring Mungkin Kalian pernah mendengar tips ini ya? Kalau lagi berdiri Duduk-duduk Kalau lagi duduk Berbaring Nah ini memang ada hadis Seperti ini Hadis Abu Dhar riwayat Ahmad dan Abu Daud Ini Disuhikan oleh Al-Bani -al Dalam Suhih Al-Jami' Jadi kalau kita melihatnya Dalam Suhih Al-Jami' Kita menyangka hadis ini Suhikan Al-Al-Bani Mensuhikan dalam Suhih Al-Jami' Tapi ternyata Dibahas lagi oleh Al-Bani Al-Bani ditemukan ternyata doaif dan nabi eh, al albani rahimahullah rujuk dan mengklarifikasinya dalam kitab al doaifah nomor hadis 6664 didaifkan akhirnya oleh al albani ah didaifkan oleh al albani jadi tips itu bagaimana sekarang kalau kita hadisnya doaif allahu alam itu ah misalnya hadisnya doaif kalau yang yang di atas Dua hadith yang kita dengar di atas yang saya sebutkan itu eh, Hadith Abu Sa'id al-Khudri Dan yang kedua adalah hadith Atiyah al-Awfi Ya Juga ba'ifkan begitu Nah hadith Atiyah Yang di situ dikatakan Kalau marah maka berbudu Juga sempat disahikan kemudian diklarifikasi Dan dirujuk ala al-Bani Tapi sudah kita dengar keterangan dengan Naim bahawa ini secara pembuktian pengalaman benar dan makna benar, ya, yaitu diatasi dengan apa wudu dan soh, sholat. Ada pun yang ini sekarang, jika berdiri, duduk, jika belum hilang marahnya, berbaring. Hadisnya ujung-ujungnya al albani membantahkan. Dan Al-Bani -Al rahimahullah mengatakan, eh, sungguh dulu aku mensohhikan hadis ini, ya, dan sekarang tampak jelas bagiku bahwa ternyata lemah. Aku mengetahui sekarang penyakit penyakit hadith ini aku pun rujuk. Dari mensahikannya dan meralatnya, sekarang aku membaikkan. Kemudian kata Al-Bani, mungkin ini akan mengherangkan, akan membuat kagum sebagian orang suka dengan pembaikan hadith ini dan mungkin juga membuat sebagian orang marah. Nah, kenapa didoifkan? Tapi saya tidak peduli dengan itu kata Al-Bani. Saya tidak peduli orang kagum dengan pembaifannya atau marah dengan pendaifannya bukan itu yang saya perhatikan yang, yang penting bagi saya bukan itu tetapi yang penting bagi saya adalah saya membuat robku ridha dengan ini karena saya sedang beramal wallah waliyat taufik demikian ikhwan yang namanya rujuk kepada al-haq ketika jelas adalah kemuliaan demikian yang ditunjukkan diajarkan oleh ulama besar kita nah tidak malu alal badi rahimahullah untuk kemudian mengatakan, oh bagaimana dulu disoehkan kemudian didaifkan, berarti seakan e, cara membahasnya dulu berarti kurang bagus tidak tidak ulama ini tidak tidak pedulikan. Nah dan beliau ahli di bidang ini itu hal yang wajar karena tidak ada yang sempurna ya terkadang keliru ikatnya kemudian tampak oh ternyata ini yang benar demikian beliau dengan terang-terangan mengatakan rujuk. Barakallahu fiqum yang terakhir benteng pelindung yang terakhir dengan waktu yang tersisa sangat sedikit ini naam Yaitu menahan diri al-imsak min fudulin nadar wal kalam wal to'am wal mukhalatah menahan diri dari kelebihan pandangan kelebihan bicara kelebihan makan Kelebihan bergaul Nah Jangan-jangan semuanya ada pada kita ini Nah Kelebihan pandangan kita sudah banyak Kelebihan bicaranya banyak Kelebihan makannya juga banyak Kelebihan bergaulnya lebih-lebih Padahal ini termasuk Pintu syaitan Kata Nukayyim Rahimahullah Fa inna syaiton ala bani Adam wa minhu ghadadhuhu min hadhihi al-abwab al-arba'ah. Karena sungguhnya syaiton hanya sesungguhnya dia akan berhasil menguasai bani Adam dan mencapai maksudnya dari bani Adam, mencapai misinya dari bani Adam dari empat pintu-pintu ini. Yang pertama kelebihan pandangan. Adam al rahimahullah kelebihan memandang kelebihan memandang jadi memandang yang tidak dibutuhkan, yang tidak manfaatnya, itu akan mengajak untuk kemudian menganggap baik yang dipandang itu. Kemudian akan tergambar, terbayang bentuk yang dipandang itu dalam kolbu. Kemudian terniang-niang dalam ingatan. Kemudian pikiran pun sibuk dengannya. Kemudian akhirnya besarlah keinginan dan tekad untuk merasakannya. Nah, singkatnya dari mata turun ke hati. Nah, kan ada istilah itu. Dari mata turun ke hati. Nah, jadi kata Ibn Qayyim awal mulanya fitnah itu dari kelebihan memandang. Kemudian beliau menyebutkan hadit dalam al-Musnad. Makna haditnya benar tetapi haditnya ragif. Bahawa an nazratu sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. Pemegang gharb asorohu <melodos> barangsiapa menundukkan pandangannya, menutup pandangannya, awra rasulullahu hadawatan yajidu hafiqol bilayomilkaoh Allah akan mewariskan padanya kelezatan yang dia dapatkan dalam kolbunya sampai dia berjumpa dengan Allah. Wa Tetapi hadits ini berif, bahkan Al-Bari katakan doa pun jid dan sangat doa dalam abdoifah. Nah, tetapi secara makna Tampak uh, maknanya benar. Nah, dan dalam Al-Qur'an kita mendapati Allah Subhanahu wa membimbingkan demikian dalam surat An-Nur ayat 30 31, Allah berfirman, "Kullil mu'minin katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminin, yaudzu min absarihim", hendaknya mereka menutup pandangan-pandangan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Jangan melihat sembarangan. Jangan kelebihan memandang-mandang yang tidak boleh dan tidak dibutuhkan. Yahfadzu furujahum dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Dari pandangan turun ke hati, dari hati akhirnya urusannya sampai kepada kemaluan. Nauzubillah. Sampai kepada perzinaan. Oleh karena itu Katakan kepada kaum muminin tutup pandangan-pandangan mereka dan jaga kemaluan kemaluan mereka. Lali kahz kalahum itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Inna Allahu bi yasnaun. Allah swt tahu apa yang mereka kerjakan. Wanita juga begitu, bukan hanya laki-laki yang harus menundukkan pandangan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wanita juga wakulil muminat pada ayat 31 berikutnya. Dan katakan wahai Muhammad Rasulullah. Kepada kaum mukminat, yagbudnamin absorihina, hendaknya mereka menutup pandangan-pandangan mereka, menjaga pandangan-pandangan mereka, wafatnafuru jahuna dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ya, kata belaka yang rahimahullah banyak peristiwa-peristiwa besar yang mengenaskan ya yang berawal mula dari kelebihan memandang eh terjadinya perzinahan perzinahan pemerkosaan-pemerkosaan dari nah fa kam nadratin kata beliau aqabat hasaratin la hasrah betapa banyak pandangan yang berlebih yang kemudian mengakibatkan penyesalan-penyesalan yang banyak bukan satu penyesalan tapi penyesalan yang panjang kemudian kelebihan bicara kata Ibn Qayyim rahimahullah wa amma fudhulul kalam adapun kelebihan bicara fa innaha taftahu lil abdi abwaban min asyarr maka sesungguhnya itu akan membuka pintu-pintu kejelekan bagi hamba kulli seluruh pintu-pintu kejelekan ha? kulluha madakhilun lisyaithon semua pintu-pintu kejelekan itu adalah pintu-pintu masuk bagi syaitan fa imsa kalam yasuddu an abwab kullaha maka menahan diri dari kelebihan berbicara akan menutup pintu-pintu itu seluruhnya wa kam min harbin jaratha kalimatun wahidah tidak sedikit peperangan peperangan meletus gara-gara satu kalimat, satu ucapan. Wakad qala an-nabiy sallallahu Nabi sallallahu pernah bersabda kepada Mu'adz, wahal yaqubbun nasa 'ala manakhirihim fin-nari illa hasaidu al-sinatihim?" Dan Nabi sallallahu mengatakan kepada Mu'adz memegang lisannya seperti ini. "Kuff 'ala Tahan ini, tahan lisanimu. Wahal yaqubbun nas Tidaklah menjerumuskan menjerbabkan orang-orang ala manakhirih di atas wajah-wajah mereka di atas hidung-hidung mereka diseret masuk dalam neraka dilemparkan ke dalam neraka illa hasaidu alsinatim kecuali akibat lisan-lisan mereka bahaya lisan ini hati-hati ya dimanfaatkan oleh syaitan kelebihan bicara untuk ya membuat kerusakan pada seseorang kerusakan di muka bumi Hadis ini tadi yang kita dengar uh, Sabda Nabi kepada Muad riwayat Ahmad At-Tirmidzi an Ibnu Majah dinyatakan sahih li sahih dengan penguat-penguatnya oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targi At-Tarhid. Tar Kemudian ada sebuah hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alai. Terkadang orang kalau bicara tidak peduli ya, tidak perhatian. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi pada hadis Abu Hurairah muttafaq alai, "Innal abda La yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan Seorang hamba ya dia berbicara dengan satu kalimat kalimat yang diucapkannya diridai oleh Allah la yulqilaha balan dia tidak peduli tidak perhatian dengan ucapannya yarfa'uhullahu bihadrajatin ternyata Allah mengangkat derajatnya sekian derajat dengan sebab ucapannya diridai oleh Allah padahal dia tidak perhatian Sebaliknya juga, wainnal abda layataklamu bil kalimat min sakhatillahi, la yulqilah bala yahwi biafi jannah. Seorang hamba, Sungai seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak perhatikan, dia tidak peduli. Ya, dia pandang remeh. Ternyata yahwi biafi jannah dengan sebab kalimatnya itu dia dilemparkan masuk dalam neraka jahannam Nah, ya diterangkan oleh Ibn Qayyim bahawa kejelekan yang dimunculkan oleh kelebihan memandang dan kelebihan bicara itu lebih berbahaya daripada syahwat perut kenapa? kata Ibn Qayyim, syahwat perut kalau sudah kenyang berhenti kan kalau sudah kenyang berhenti tidak bisa dipaksa mesti berhenti kalau sudah kenyang nah tetapi yang namanya lisan mata tidak pernah kenyang. Nah, ya dan hati-hati sekarang Nsallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kemudahan teknologi media, ya. internet sekarang online gampang, Ya HP di tangan gampang, bisa internet, bisa Eh, lihat YouTube dan sebagainya. Nah, nah ini ini bisa jadi pintu masuk syaitan kelebihan memandang ini tadi, bisa dibawa ke mana-mana. Nak Nah, ayat kelebihan bicara, ya eh, kata Ibn Qayyim rahimahullah, kalau dibiarkan dan dipenuhi, tidak ada tidak ada puasnya mata dan Lisan itu, terus mau memandang, terus mau bicara, kemudian kejahatan yang ditimbulkannya lu luas tepiannya, banyak cabang-cabangnya dan efeknya sangat besar. Oleh karena itu kaum salaf mentahdir, memperingatkan dari kelebihan, ya, memandang seperti mentahdir, memperingatkan dari bahaya kelebihan berbicara, sampai. Dikatakan oleh mereka ma syai'un ahwa ju ila lisan. Tidak ada sesuatu yang paling paling butuh untuk dipenjara lama daripada lisan, lidah. Darikan tutup terus Nah, berbicara timbang yang baik. Mangkana yu'minu bil yaumil akhir wal yaumil akhir man beriman kepada Allah hari akhir, falyakul khairan, hendaknya mengucapkan yang baik. Timbang dulu ini baik apa tidak? Ada manfaatnya apa tidak? atau kalau tidak liasmud hendaknya apa? di diam. Masyaallah salamul abih. Kemudian kelebihan apa? Kelebihan apa yang ketiga? Ma makan, kelebihan makan. Nah, sudah kalian dengar tadi terkait dengan makan. Ya? Makan itu Kalau kita makan Minum, bagaimana proses Pencernaan, metabolisnya dalam tubuh Makanan, minuman Yang kita konsumsi itu Akan diproses Dan dirubah menjadi apa Hah Ini sudah dipelajari Sejak Dirubah menjadi da Darah, ya kan Dirubah menjadi darah, kemudian darah itu akan diedarkan ke Kesekejur tubuh tubuh untuk mensuplai tubuh. Mesti begitu, ampas-ampasnya keluar jadi air besar dan air kecil. Kan gitu. Nah. Berarti kalau semakin banyak makan, semakin banyak minum, berarti produksi darah semakin Hah? Semakin besar. Kalian sudah dengar tadi bahwa syaitan dalam tubuh beredar untuk merusak, menggoda Bani Adam melalui peredaran da darah. Berarti semakin banyak makan, semakin banyak minum, berlebihan Semakin banyak darah, semakin longgar, semakin longgar peredaran seton, semakin leluasa dia bergerak dalam tubuh untuk menggoda. Oleh karena itu, dalam hadis muttafaq alaih dari Sophia bin Tihruyai, salah satu istinabillah royalul anha ketika Nabi Muhammad SAW sedang iktikaf di masjid di malam hari, Sophia datang menjemuk. Ziarah mengunjungi Nabi SAW Kemudian diajak berbincang sebentar oleh Nabi Lantas diantar pulang Ya Diantar pulang oleh Nabi SAW Karena gelap Ya Dan ada jarak dari masjid dengan rumahnya Nah Di tengah perjalanan Nabi SAW Berpapasan dengan dua pemuda ansur Ketika dua pemuda Ansor itu melihat Nabi, ya, berjalan dengan satu sosok wanita di sampingnya, dua pemuda ini jalannya cepat, seperti penasaran. Siapa ini? Wanita bersama Rasul. Maka Nabi Asalatul bersabda kepada keduanya, Alarislikumah. Pelan pelan kalian berdua. Pelan pelan, hati-hati. Inha Sofiatu bintu Huyai. Dia ini Sofia, istriku sendiri bukan wanita lain. Jangan curiga gitu. Nah, ini dalil bagi ulama, ya, syariatnya kita untuk mencegah fitnah. Jadi kalau kita khawatir orang salah faham, maka kita cepat tutup, jangan salah faham begini, begini begini. Sehingga hilang salah faham. Jadi pintu fitnah harus ditutup. Nabi cepat mendahului, jangan salah faham. Sofia ini istri saya. Nah, pelan-pelan. Nah. Kemudian keduanya berkata subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah. Maksud keduanya maha suci Allah wahai Rasulullah artinya ya tidak mungkin kami berprasangka jelek kepada kamu kan gitu. Ya memang benar kan. Kalau ini Rasulullah ya tidak mungkin berprasangka jelek. Tapi maksud Nabi di sini mengajari Bahawa yang namanya prasangka buruk itu bisa muncul muncul maka segera ditutup. Kemudian Nabi menerangkan di akhir hadis, kata Nabi Rasulullah menerangkan kepada kedua-duanya kenapa menutup pintu fitnah itu, kesalahpahaman itu, inna innasyaitana yajri minal insan majrad dam. Ah ini dia. Karena sesungguhnya setan itu akan beredar dalam tubuh manusia mengikuti peredaran darah. Begitu cepat. Untuk ma menggodanya untuk menimbulkan fitnah padanya. Wa inni khasyitu dan sesungguhnya aku takut kata Nabi, ayyat zifati dengan cepat setan melemparkan ke dalam qalbu kalian berdua syarran kejelekan atau syai'an atau sesuatu. Ini yani khawatir digoda difitnah untuk berprasangka kejelek kepada Nabi sallallahu maka segera ditutup oleh Nabi. Nah, ini dalilnya ya. Barakallahu fiikum oleh karena itu ulama menyebutkan termasuk Ibnu Uthaimin rahimallahu ketika menyebutkan fawaid as -syam. ya di antara manfaat puasa di antara manfaat puasa yang disebutkan oleh beliau bahwa puasa itu bermanfaat tadyiq majaris syaitan mempersempit ruang edarnya syaitan dalam tubuh nah, Itu di antara manfaat puasa mempersempit ruang gerak ruang edarnya setan dalam tubuh. Itulah sebabnya biasanya kalau orang berpuasa itu cenderung lebih hah lebih tenang, ya. Oleh karena itu di tujuan di syariatnya puasa Ramadan, eh, tujuan inti di syariatnya puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang ber bertakwa. Dalam kondisi orang berpuasa kan sedikit makan dan minum, iya kan? Ruang gerak seton juga sedikit sehingga Cenderung orang itu Semangat untuk beribadah khusyuk dan Terlindungi dari maksiat Nah Kan begitu Karena ruang gerak seton untuk merusak Untuk menggoda dalam tubuh itu menyempit Tidak sebebas kalau dalam keadaan kenyang Nah Oleh karena itu Kita merasakan Uh, kata Ibn Qayyim, "Wamhudul Tu'an, fahu dain ila anuain kathirat min al shar, fainna hu jawaria ila al maasi." Kelebihan makan menyeret memotivasi orang untuk melakukan banyak kejelekan. Karena kelebihan makan itu akan menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan maksiat, wa yusaf filuha dan akan membuat berat untuk beribadah. Betul kan? Kalau kekenyangan jadi malas, ah? Jadi malas ibadah kan? Kalau kenyang, nah, kenyang nyandar sudah, dah malas ibadah terus tidur, nah, mimpi sudah. Beda kalau orang dalam keadaan perut kosong, ini, nah, mau beribadah itu semangat, ya, tidak tidak malas seperti kalau kekenyangan, ya? Dan kalau banyak makan kelebihan makan syahwat pun jadi tinggi. Nyalanya lah. Nah terdukung begitu. Namp oleh karena itu pada hadis ini ada makan yang diajarkan oleh Nabi as pada hadis Abu Karimah Al-Mukdam ibnu Ma'adiqir. Hadis Abu Karimah Al-Mukdam ibnu Ma'adiqir. Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi disohkan oleh Al-Albani. Ya, kata Nabi S.A.W. Ma malaa Adamiyun sharon min batin. Tidaklah seorang bani Adam memenuhi suatu wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Behas bibiri Adam akalatun cukup bagi bagi bagi bani Adam. Terkait urusan makan Akalat Beberapa suap saja Sudah sudah terasa cukup Bisa tegak punggungnya Ya Bisa naik dadanya Bisa beribadah, bisa bekerja Sudah cukup Tetapi nah, Jika ingin lebih nambah Ya, ini. ya masalahnya Konro, coto Nah Sulit ditahan. Nah, berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercakap, wahinkah nala mahala? Kalau memang tidak ada pilihan lain yang diterpaksa, mau nambah tidak cukup dengan beberapa suap saja, maka aturannya, adapnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suluhun li to'ami, bagi tiga. Ruangannya dibagi tiga, perutnya dibagi tiga sulut sepertiga untuk makanan. Ingat nanti masih ada minuman setelahnya Wasulul li syarabi sepertiga untuk minuman. Ya, ingin bernafas juga kan? Wasulul linafasi sepertiga untuk nafas. Bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Sebagian orang enggak bisa bernafas. Nah. Eh? Ah. Kan begitu? Nah ini, itu sudah masuk dalam kelebihan makan kalau itu. Juga sebagian orang punya kebiasaan buruk idhul to'amin bakt to'am, memasukkan makanan setelah makanan sebelumnya. Ini disebutkan oleh Ibn Mufli dalam kitab Adab Al Da'bu Shar'iyah, dan juga pernah melewati keterangan Ibn 'Othaim dalam asy Mumti' Ini termasuk perusak tubuh. Yang membuat tubuh rusak datangnya penyakit. Ya, itu hal doa Camilan, ah, apa bahasanya di sini. Jadi, misalkan sudah makan, ya. Orang kan sebenarnya makan pagi dah, sudah makan pagi sudah sudah selesai. Nanti makan siang ya makan siang sudah selesai. Nanti makan malam sebagai orang tidak begitu. Setelah makan pagi di salah salahnya itu kerupuk kacang. Snack, Hah? kan begitu kan? Habis makan siang, selesa sebelum makan malam, mula sudah banyak di sini. Setelah makan berikut begitu. Aitu, padahal seharusnya setelah makan itu diselakkan, biarkan mesinnya bekerja. Katakanlah ini, biarkan mesin bekerja. Itu sedang mencerna, sedang kerja di dalam. Jangan diganggu. Ini sedang kerja, masukkan lagi. Yang ini belum selesai, masukkan lagi bahan berikutnya jadinya rusak organ di dalam. Kalau mesin mobil benar enggak begitu proses ananya? Iya. Kalau sedang sedang bekerja ini kemudian dimasuki kan bisa rusak kan? Nah, sama dengan itu. Biarkan selesai ini. Nah, nanti data waktunya ya, makan siang. Jadi jangan susul menyusul seperti itu. Nah, jadi kelebihan makan Akhirnya dari sisi itu dan dari sisi tadi memperluas memperbebas ruang gerak syait, syaitan syaiton untuk menggoda dalam tubuh. Barakallahu fiikum. Kemudian yang terakhir sekali dari ini apa tadi? Udul al-mukhalaqah, kelebihan dalam ber, bergaul. Di sini ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu dalam masalah bergaul ada empat klasifikasi. Ada empat klasifikasi dalam bergaul Harus dipilah-pilah Yang pertama Kata Ibn Qayyim Pergaulan Yang Kedudukannya Posisinya seperti giga Seperti Makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kalau tidak makan kan mati kan gitu Tidak makan minumnya bisa mati Nah Dibutuhkan untuk Pertumbuhan, untuk kesehatan Untuk mempertahankan tubuh Ya, stabilitas jasmani Nah ini Ya Yaitu bergaul Dengan orang-orang berilmu Orang-orang soleh Nah ini Maka ini dibutuhkan sepanjang hari sepanjang hari, Terus dibutuhkan Ya, kalau sudah di, tercapai kebutuhan, sudah tersuplai ilmu dari pergaulan dengan orang-orang berilmu dengan orang soleh, ya, ada problem, ada masalah ditanyakan, diberi jawaban, dibimbing. Setelah itu sudah tercapai kebutuhan, tinggalkan. Nah, kan begitu? Ada majelis hadir, Ada majelis hadir. Ada problem, ada masalah, nanya ya. Majelis ditutup, selesai Bubar Jawaban sudah dapat fatwa Pergi, kan begitu Ya. Dan ini kebutuhan Bergaul dengan ulama, dengan orang berilmu dengan Orang soleh Ini kebutuhannya lebih besar daripada Kebutuhan terhadap makanan dan Minuman Kalau makanan dan minuman menentukan kesehatan jasmani Maka ilmu Dengan bergaul ke dengan orang-orang berilmu Menentukan kesehatan apa? Kesehatan batin Kesehatan kolbuk Ya Yang kedua Yaitu pergaulan dengan golongan Yang Kedudukannya seperti Obat Ya seperti minum obat Jadi hanya dilakukan pada saat sah, Sakit Minum obat itu kalau sakit Nah, nah Begitu pula dengan ini Yaitu Orang-orang yang kita butuhkan Dalam kehidupan kita Terkait dengan maisha kita Kita butuh berjual beli dengan dia Butuh ada hubungan bisnis dengan dia Kita berbisnis dengan dia Maka kita ketika butuh bisnis Bisnis dengan dia ya, Ketika butuh dengan pedagang ke pasar ke toko butuh muamalah ya utang piutang dan semisalnya sebatas itu jadi digunakan ketika dibutuhkan bagaikan kalau sakit minum obat maka digunakan pergaulan itu sesuai dengan keperluannya itu tadi nah tidak lebih dari itu nah yang ketiga bergaul dengan golongan yang kedudukannya bagaikan penyakit, ya. Jadi kalau kita bergaul dengan golongan tersebut, kita akan terkena penyakit. Penyakit dalam kolbu kita, penyakit dalam akhlak kita, kita terpengaruh, ya. Ikut jadi jelek akhlak kita, ikut jadi rusak kolbu kita, kena penyakit dan. Penyakit yang ditimbulkan dalam kolbu Kejelekan akhlak yang ditimbulkan ya, Bertingkat-tingkat Ada yang seperti Akibatnya hanya seperti sakit gigi Ada yang seperti sakit perut Ada yang seperti Sakit jantung, kronis Bahaya nah, Ini harus kita pilih-pilih Jadi tidak bergaul dengan sembarang orang ya, Tidak dekat-dekat pergaulan dengan semua orang Lihat bagaimana amalannya Lihat bagaimana akhlaknya, budi pekertinya Ya, payah. Kalau memungkinkan dihindari dihindari. Kalau tidak ada cara untuk menghindarinya dan terpaksa ada persembuhan atau pergaulan dengan dia, maka hati-hati. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang anak isyaratkan tadi di awal majelis atau di majelis, yaitu pergaulan yang akibatnya adalah halak, kebinasaan. Binasa dunia akhirat. Yaitu bergaul dengan ahlul batil, ahlul bidah wal ahwa. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, pergaulan dengan mubtadi ahlul bidah, ahlul batil ini membinasakan. Karena berakibat menyeret kita dalam kesesatannya dalam bid'ahnya rusa akidah kita, rusa manhaj kita kita pun terancam neraka karena <tuk> ahlul batil ahlul bid'ah wal ahwa firqa gha'allah golongan yang sesat ya, mutawa'at terancam dengan apa? an nar, kullu bid'atin dolar wa kullu fil, fin Nah, na wasataftariku hadhil umma umat ini akan terpecah belah Illa thalati wa sabaina firqah menjadi tujuh puluh tiga firqah. Kullu hafim nar. Semuanya terancam neraka. Illa wahid. Kecurisat al-sunnah al-jama'ah. Oleh karena itu. Tujuh puluh dua firqah ini dan sekte-sektenya. Ya, tidak boleh bergaul dengan Tidak boleh berkumpul dengan Tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh bermajelis. Tidak boleh mendengar. ya, Tidak boleh uh, duduk ya dengan mereka. Ini membawa kebinasaan dunia akhirat. Nah. Ya, kata Nabi Rasulullah pada hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya, riasan ya, kalau Al-Albani rahimallahu ar-rajulu al 'ala dini khali khali ini, seseorang itu eh, agamanya sesuai dengan agama temannya, teman dekatnya. Fallam yurahu ahadukum man maknanya salah seorang dari kalian memeriksa memperhatikan selektif siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Pada hadis Abu Musa Al-As'ari muttafaq alai masalul jalisi ssolihi wal jalisi ssu'i kama tsali hamilil miski wa nafikil perumpamaan teman duduk yang soleh yang baik dan perumpamaan teman duduk yang jelek seperti Pembawa mis Minyak kesturi dan seperti Pandai besi yang meniup Dalam ubupannya untuk menyalakan api Ketika bekerja ya. Fahamilul mis Maka pembawa minyak kesturi Imma ayyuhdiyak Ada tiga kemungkinan Apakah dia akan Menghadiahkan minyaknya Kepadamu dapat manfaat Dapat hadiah minyak harum Minyak gesturi misk wa imma antabta aminhu dan boleh jadi kamu membeli kamu tertarik untuk membeli minyak wanginya, ya dan itu sunnah mengenakan minyak wangi dan harum membuat membuat jiwa senang jadi semangat kalau menghirup mencium harum, ya karena itu merupakan sunnah Nabi SAW wa imma antajina minhu rihan pajiba kalau tidak kamu tidak diberi hadiah kamu tidak membeli yang minimal kamu ketika duduk bersamanya ikut mencium bau harum dari dia dan itu sudah menyenangkan surur sudah senang jiwa ini nah manfaat begitulah kalau duduk dengan teman duduk yang baik ya dengan orang soleh orang berilmu sesama ahlussunnah jamaah dapat fawaid dapat ya begitu ya minimal kita senang minimal kita pisah tidak ada sesuatu yang merusak kita tidak ada yang merubah keyakinan kita aqidah kita tidak ada yang subhat yang membingungkan kita nah tetapi permisalan dulu dengan teman di yang jelek karena kiri ini tadi seperti pandai besi yang meniup dalam upan untuk menyalakan api Im ada dua kemungkinan. Imma ayyuhriq, apakah dia akan membakar ayyuhriq Boleh jadi akan membakar pakaianmu. Nah, duduk dengan teman jelek, dengan muk tadi, orang sesat. Kita ikut terbakar, ikut terkena bidahnya, ikut meyakini bidahnya, terkena subhatnya jadi bingung. Nah, wa imma anta jidamina rihan khabisamun tinna jika pun tidak membakar pakaianmu sebenarnya tidak membakar pakaianmu maka minimalnya kamu mencium bau bau tidak sedap dari dia ya dan membuat sumpek ya itu mendengar syubhatnya jadi pusing jadi bingunglah tinggalkan nah oleh karena itu kita mengetahui bersama dalam prinsip al-sunnal jamaah Ijma' sadafun salih Dalam hal Sepakat sadafun salih dalam hal Mufasalah ahli al-bida wal-ahwa ada mujalasatihim At-tahdir minhum Memutus hubungan Dari ahli al-bida Memboikot mereka, tidak duduk dengan mereka Ya Seperti itu Barakallahu fikum Ya, mentahdir dari mereka Naam di antara manfaatnya tujuannya adalah untuk membentengi diri kita dari syaitan syaitonul ins wa syaitonul jin karena mubtadi'd ini tadi syaiton syaitan manusia yang dia dapat syubhat yang sesat itu dari syaiton jin sebenarnya pada hadis Nabi sallallahu menggaris di tengah suratul mustaqim kata nabi hadis suratul mustaqim kemudian menggaris di kanan kirinya garis yang banyak dan mengatakan hadihi subul ini jalan-jalan yang banyak wamain sabilin minha illa wasyaitonun yadau ilaiha tidak ada jalan-jalan tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali di situ ada syaitan yang menyerukan padanya. Nah jadi tadi all ini tadi anurbatin adalah syaitan manusia. Bergaul dengannya akan merusak kita nah, ya. Dan dia kebinasannya Kesehatannya dari syaitunul jin Iblis dan bala tentaranya Sumbernya dari sana Nah Ini akhir Dari pembahasan kita Semoga Allah SWT Menambahkan Pemahaman dan ilmu kita Dan memberi kita taufik Untuk beramal dengan ilmu yang kita dapatkan Allahumma amin Nah, masih bisa? Mau solat dulu atau bagaimana? Bisa na, na, jawab, menjawab ini dulu sebentar, boleh sekalian solat. Ya, begitu ya. Nah, Allah. bolehkah seorang ikhwah meruk seorang wanita orang awam dengan menyentuh bagian yang sakit seperti kepala dan semisalnya, tetapi memakai kaos tangan? Eh, Naaan. Kalau berbicara masalah pengobatan Termasuk kebutuhan dan bukan darurat Tetapi ulama mengatakan Jika memang kebutuhan yang mendesak Ketika tidak ada pilihan lain yang mungkin mendekati darurat maka ketika berobat misalkan seorang lelaki berobat kepada dokter wanita ketika tidak ada dokter laki-laki atau wanita pasien wanita berobat ke dokter laki-laki ketika tidak ada dokter wanita kalau ada sesama jenis maka cari dulu sahkan dulu dan mencukupkan dengan itu kecuali kalau memang tidak sah nah kemudian ketika memang dibutuhkan dan terpaksa ya ketika berobat kepada lawan jenis karena tidak ada pilihan lain dan dalam proses pengobatan itu memang dalam pengobatannya harus disentuh misalkan ya nah kemudian disertai dengan kehati-hatian dan seterusnya termasuk tidak berholwat nah ya kemudian ada pengaman pelapis ya, maka tidak mengapa. Ini kalau memang itu jalan satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang misalkan seorang wanita butuh diruqyah, orang awam. Apakah tidak ada akhwat yang bisa meruqyahnya? Mewakili dia, itu satu pertanyaannya. Hah? Ketika misalkan dia memilih meruqyah Tandanya dia menggunakan cara yang hati-hati dari balik hijab, tanpa harus melihatnya, tanpa harus menyentuhnya. Apakah rupiahnya tidak mujar, yani tidak tidak berfungsi? Apakah dalam meruk jadi persyaratkan harus disentuh, harus dipegang kepalanya? Ya itu pembahasannya. Sangat memungkinkan meruk ya, dengan merupiahnya saja, tanpa harus disentuh-sentuh kepalanya. Nah mungkin dalam kondisi yang, padahal yang seperti ini fit fitnah nah fitnah nah bisa kan ketika meruknya mungkin khawatirnya yang terkait dengan jinnya itu memalingkan kepalanya untuk menutup kepalanya misalnya karena tidak mendengar biasanya begitu ketika dirukuk gini-gini supaya tidak dengar Kan tidak harus dia yang megang. Ada di situ yang mendampingi istrinya misalkan atau saudara perempuannya ataukah keluarga wanita awam ini ya. Bapaknya ataukah saudara laki-lakinya atau ini walinya tuh mahramnya, itu yang memegang, dia merupiah. Nah. Almuhim, dan yang jadi, yang jadi masalah ini apakah memang ini sesuatu yang betul-betul terpaksa darurat? Terus sampai ditempuh yang seperti ini. Padahal ini bisa menimbulkan fit, fitnah. Oleh karena itu ditinggalkan hindari yang seperti ini. Nah. Wallahu alam. Bagaimana sebenarnya hakikat orang yang kesurupan bahkan terkadang perkara seperti ini dialami oleh orang yang dikenal berilmu dan baik amalannya. Bahkan dari kalangan sahabat Rasul yang mengalaminya. Apakah itu tidak terkenakan lalai Dari bentuk-bentuk Nusyaitu Yang dibahas tadi Atau ada penyebab lain Nah Ya Itu termasuk dalam kategori musibah Nah termasuk dalam kategori musibah Nah Ya, ketika terjadi eh, kelalaian nah ataukah ya ini banyak penyebabnya. Nah, mungkin ada penyebab ini, penyebab itu atau kondisinya dia sedang lemah tubuhnya sedang sakit. Ya, lemah tubuhnya, eh, pertahanannya lemah. Nah, kemudian Payid terkena hal itu. Nah, dan bukan berarti hal itu nak menunjukkan kerendahan derajat orang itu. Kita tahu sendiri pada hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW terkena si sihir kan kita. Nah terkena sihir. Nah kemudian diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat al-Falaq, surat an-Nas. Nah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menunjukkan besarnya permusuhan orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Karena itu eh, ahli sihir dari kalangan Yahud yang melakukan itu. Nasehat Allah S.W.T. Allah Wa Ada menanyakan hukum meniup air dan bacaan-bacaan yang disyariatkan semisal Al-Khalaq dan An-Nas Al untuk diminumkan kepada orang yang keserupan atau sakit selain yang keserupan. Jadi meruqiyah dengan cara seperti ini. Nah. Eh, sebagian ulama ada yang membolehkan hal itu dan mengatakan bermanfaat. Nah. Ya termasuk menggunakan uh, daun bidara ya. Yeah. Nah. Kemudian nanti diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Ini itu mujarab. Nah. Seperti Ibnu Basrah rahimahullah. Ada juga sebagian ulama yang mengingkari hal yang seperti ini. Dan mengatakan uh, Permasalahan ini harus ada bimbingannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal tata caranya kalau tidak ya, tidak ada bimbingannya maka tidak. Di antara yang Anda dapati mengingkari yang seperti ini asy Rabi' a. pada tanya jawab beliau tentang ruqyah. Nah. Wallahu a'lam. sampai di sini ya dan eh uh, minta maaf kalau meminta waktu namun sudah masuk waktu dhuha. Nah jazakumullah khairan subhanallahi walhamdulillah walaa ilaaha illallah taswatu.